Bagaur, seaskako integrazio batzordeari buruz hitz e, egiteko gaude eta hemen dugu Ladis Lanuger eta benoba asteko nahi dugu ba azaltzea egoera oroir tarastea jendeari Bueno, jenderdakien bezala integratze batzordea e, arduratzen da ikastuetan eskolatuak diren almenurriko haurez eta azken urte horietan urt, ikusten dugu eskolatzeko mediuetan gobernuak ibelka dela, ta, ala da aurten ere e, zer enta oita almenurriko i, eta ikastuetan eskolatuak diren aurten horietatik oita behatzi laguntza bati esker eta ogoien kasua osoki gurega gelditzen da laguntza horien e, Eskaintza, ordaintza eta ziurtatzea aurra guai bestekin batera ikasteko eskubidea. Eta zin egoera ekonomikoa orokorrean? Horrek ondorio biziki larria ekarzen nauku, zenta orten euntai 20.000 euro atseman berbaititugu, bildu berbaititugu aurruku zien eskolatza seurtatua lizateko eta hori larria da, ikaragarria da eta salagarria da ere, zenta ez da bat ere normala burrasu elkarte batek edo finanzamendu privatuaren laguntzarekin jende elkarte eta enpresen eh, finanzamenduarekin eh, hauren Funtzezko eskubide, eskubidea den eskolatzea segurtatu behar izatean. Normalki hori botere publikoek hartu behar dute beren gain. Gainan, frances estatuan, gainera bada legi legibat 2008-etik lege eta eskubide hori bermatzen duena, baina oartzen gira praktikan, itzitatiko bretara ez dira pasatzen, itzederrak, promesederrak, baina e, politikalik ez dago gibilian, horren finantzatzeko edo guai dagoen politika da, dezen gaia mendulako politika, morrizketa budxetarioak egiten ituzte, eta gobernuan gerotan diru gutiago sautu nahi du hortan. Bazgu behartuak gira eta urtetik urtera beharrak gora duatzi gerota diru gehiago bildu behar dugu, hori batik berriki subrefektura entzinean bildu ginean bainako subrefektura entzinean eta SOS bat edo laguntzarako dei larria bota dugu zenta espaitakigu batere eta ez dira batere segur urtea bukatzen halko dugunik eta ruzien eskuratzea ordaintzen dintzen dugunik. En orduan, diru hau lortzeko ze gauza antalatuko dituzute aste gure Ara urte guziz bezala edo azken bi urte horietan hori gindugu amazazpie erritan informazio mahiak jarriko ditugu eta hor jendeari gure goera azaldu eta beren elkartasuna eskatuko dugu Oren bestalde hori ama bigarren kampania baitugu ez da, e, ez da lehena eta ursaia us, hartzen asiakira jendeak rezbitu du haste honetan duenden hastean etxe anizetara bidali ditugu diru laguntzak e, diru laguntza aldeak gauza bera egindugu enprese iburuz, elkarte buruz eta guai hori pizkanaka pizkanaka eskuratzen ari gira haste buruntako mainetan posibilizan da ere jendeak bertan bere emaitza egitea edo beste nazgure elbiderat bidali behar du eta gero mainoietan informatzias gain entzatuko gira ere zometokitan gauzak saltzen edo taloak mata hamiak, bizkotsak edo edo berdin eskumotoriko bere zibatzu ere zerbait dirua biltzeko manera zerbait ukan dezaun Ba, ipatzen duzu egoraz dela arrasa, ze beno aldatetiti ba behartuta ikusten sarete e, jendeari laguntza eskatzera, baina nola ezbait presioa egin bar duzute, ze bestela estatua el jarrituko du eta gero ta diru gehi lortu ba duzute, hori ze pentsatzen duzute egin bar duzutela no ezbait estatua presionatzeko edo Hori, ba, asian gara egiten, eh? osteona ipatzen duen eh, suprojektura entzinean bilduginela eta salaketa publiko baten egiteko, salaketa horrez gain abisatu genuen ere hausibide berri bat irekitzen dugula orten, eta estatuari entzineko bihurtu oietan guk entzineatu berri zandetugu neumilia eum, euroak itzun ditzan eta eskatzen dugula, eta ordain ditzala eskatzen dugula, eta hori, hausibide bitartez nahi genuke lortu. Naiz eta bide askiluzearen, ba ez dugu amore emanen, eta entzatuko gira, e, lortzen estadoak edo gobernuak bere responsabilitateak ah eta bete ditzan. Eta bestalde handik kolektiboaren bitartez ere, e, beste hauzi bide, bi, bide bat ireki dugu, e, gobernua salatzeko eta hauzitarat ekarri dugu, bede beharrak, bere eginkizunak ezpeititu betetzen, torre goaitatzen dugu hauziaren erantzuna. Beraz, ale batetik Jendeari elkartasuna eskatzen dugu, zeren ba, aurrak uai eta hemen eskolatu behar ditugu, eta izin dugu guaitatu hauzibide baten balizko emaitza aurroien e, oraina zeurtatzeko orain eskolarra zeurtatzeko, beraz jendearra elkartasuna eskatzen dugu, baina bitartean ez guazten norden egoera horren erantzulea arduraduna eta kontuak eskatzen dizkugu hauzibideak erabiliz. Bardoan bueno, goratu jendeari, azte burontan ekintzak gengo dituzutela eta aurbildu daitezela alden ainbeste laguntzeko. Hara eman dut zer ganda, behar behar da, jakitea, beraz amazazpi erritan atikiko dira main horiek, siberutik asiz, maulen, donapaulen, garazin, baigorin, e, lapurti aldera pasatu, zazparne, kanbou, staditze, beabe aldean iriburu, bai honan gelu tam yarritze, eta kostaldean xara, senpere azkane, luizune urruna eta endaian, ja danik izan delek, ziburun bisintzuetan, beraz amazazpi erritan, izan enda manera, bakotsa bere elkartas zuna eskatzeko gure kampainako lemak erraten duen bezala ba, integrazioak partaide gehiago balimadu gizarteak mugagutiago jarriku du bueno, ba, mi esker ladiz eta ekintzak zortea eukide zala mi esker zuei eta laster arte.